פרק ל"א. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. עוד ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי טופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תתעיך בהרי שומרון, נטעו נוטעים וחללו. כי יש יום, קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון, אל אדוני אלוהינו. כי כה אמר אדוני, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך, את שארית ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון. וכי בצתים מירכתי ארץ, במעבר ופיסח, הרה ויולדת יחדיו. קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו, ובתחנונים אובילם. הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר, לא ייכה שלו בה, כי הייתי לישראל לאב, ואפרים בכורי הוא. שמעו דבר אדוני גויים, והגידו באיים ממרחק, ואמרו,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 ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון וניחמתים, ושמחתי מגונם. וריביתי נפש הכהנים דשן, ועמי את טובי יסבעו. נאום אדוני. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה, כי איננו.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 אדוני אלוהי, כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי היוודעי ספקתי על ירך, בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. על כן המו מאי לו, רחם על רחמנו, נאום אדוני. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי לבך למסילה דרך הלכת. שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. עד מתי תתחמקין הבת השובבה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל. עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובערב, בשובי את שבותם. יברכך אדוני נווה צדק הר הקודש, וישב ובה יהודה וכל ערב יחדיו, איכרים ונשאו בעדר. כי הרוויתי נפש עייפה, וכל נפש דאבה מילאתי. על זאת הקיצותי ואראה, ושנתי ערבה לי. הנה ימים באים נאום אדוני, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהימה. והיה, כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ, ולהרוס ולהעביד ולהרע, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום אדוני. בימים ההם לא יאמרו עוד, אבות אכל ובשר ושני בנים תקהנה, כי אם... איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שיניו. הנה ימים באים, נאום אדוני, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעל טיבם, נאום אדוני, כי זאת הברית.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 וכל העמק, הפגרים, והדשן, וכל השדימות, עד נחל קדרון, עד פינת שער הסוסים, מזרחה. קודש לה', לא ינטש ולא יהרס עוד לעולם.